Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Barangkali Bagus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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مدللا وما يدلل فلا هادلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكلا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته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 Assalamualaikum muslimin dan muslimat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah alaihi salatu wassalam Pernah bersabda Yaghzu jayshunil ka'abah Fa'idha kanu bibaidaa minal ard Yusafu b'awal him wa akhir him. Fakal dzatayi syahid Allah anha. Ya Rasul Allah, 'Kepayusafu b'awal him wa akhir him, wafihim aswakum, waman leisa minhum. 'Kan yusafu b'awal him wa akhir Summa thumma yuba'athuna ala niyatihim Dalam hadis yang sahih Baginda Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda Dari Aisyah radallahu anha Bahawa Akan ada pasukan besar yang akan memerangi Kaabah Maka takkala pasukan ini berada di tanah lapang yang luas Ditenggelamkanlah, dibinasakanlah orang yang pertama sampai orang yang terakhir Aisyah anha langsung bertanya Ya Rasulullah Bagaimana sampai ditenggelamkan orang pertama sampai yang terakhir Sementara di tengah-tengah mereka Ada orang-orang pasar Ada rakyat jelata Ada orang-orang yang Tidak menginginkan menghancurkan ka'bah Biasanya kalau pasukan singgah Terjadi pahk Pasar. Ternyata ketika Allah binasakan Orang pertama sampai orang terakhir Kena semuanya Aisyah bisa memahami Ada yang tidak ingin Menghancurkan keabarannya itu Kenapa dibinasakan juga Apa jawaban Nabi Alayhi salatu wassalam Yuk bi awalihim mu akhirihim Thumma yuba'atuna ala niyatihim Ditenggelamkan Dibinasakan Orang pertama sampai orang terakhir Kemudian setiap mereka Dibangkitkan di atas Niat-niat mereka Lihat jemaah, Pentingnya niat Dalam kehidupan kita Wajibnya niat Dalam kehidupan kita dan jangan pernah hidup Tanpa niat Ini yang menjadi penentu Apa dan bagaimana kita nanti dibangkitkan Kita dibangkitkan Di atas kebaikan Atau akan dibangkitkan Di atas kejelekan Semuanya kembali kepada niat kita Yang mampu kita pertahankan Akhir hayat kita yang menjadi penentu Hadith ini juga memberi ilmu Akan bahayanya Berteman Mendekat Dengan orang-orang yang melakukan kebaliman Sebab Akan menimpakan bencana Kepada orang-orang yang tidak melakukan juga Sama dengan firman Allah SWT wa Wattaku fitnah Kata Allah Takutlah kalian Terhadap fitnah Takutlah kalian terhadap bencana Yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja Secara khusus Berarti menimpa yang berbuat dan yang tidak berbuat Waspadai, hindari kondisi keadaan tempat yang akan menjermuskan kita ke dalam bencana demi bencana. Hadit ini juga memberi ilmu kepada kita hebatnya penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Kaabah ini. terhadap Masjidil Haram ini. dan sebelumnya sebelum Nabi alaihi salatu wasallam lahir telah terjadi peristiwa yang diabadikan dalam Al-Qur'an penghancuran tentara bergajah, bergajah karena ingin menghancurkan Kaabah لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف أبا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول kata Allah tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat terhadap ashabil fil tentara-tentara bergajah bukankah Allah menjadikan keinginan mereka menghancurkan justru terbalik mereka yang jadi hancur eh, mereka dilempar dengan burung ababil dengan bebatuan dari sijil yang menyebabkan mereka binasa dengan cara yang sangat menggenaskan seperti daun yang dimakan ulat tertembus semua yang dilewati oleh batu ini hangus lebur tetik kenapa karena mulianya Masjidil Haram Tempat yang sangat mulia Tempat yang penuh berkah Tempat yang penuh dengan kemuliaan Keagungan Di antara berkahnya dan kemuliaannya Yang tiada tandingannya Sekali sholat di sana Berapa kali sholat di masjid kita ini Hah? Seratus ribu Kali. Salat Maghrib di sana satu kali. Yeah. Maka seratus ribu kali salat Maghrib di masjid kita ini. Seratus ribu kali salat di masjid kita ini itu memerlukan waktu dua ratus. 73,9 tahun bulatkan 74 274 tahun 274 tahun bisa? bisa sholat maghrib 274 tahun? Hah? <laughs> kalau di zamannya Nabi Nuh ya bisa sebab panjar panjang umurnya orang. Nabi Nuh AS. Masa berdakwahnya sampai turun azab. Sampai turun azab ya. Setelah diselamatkan kan lanjut lagi. Belum lagi umurnya. Masa berdakwah saja. 950 tahun. Panjang umurnya orang. Dulu. Ya. Yeah. 274 tahun. Kalau kita bisa dapat 74-nya, eh hey, luar biasa sudah. Terus 200-nya Tetapi sekali solat di sana Sama dengan 274 tahun di sini Kita solat Lebih kurang Kenapa? Tempat itu memang sangat mulia Penuh berkah Makanya dikatakan haram Haram itu sesuatu yang sangat terhormat Itu sudah bahasa Indonesia itu hormat haram itu dari kata itu sesuatu yang sangat terhormat mulia ini masjidil haram ini baru satu kali solat solat lima waktu Bagaimana kalau lima waktu? Terus dengan sunnah-sunnahnya, belum lagi tawafnya, sainya, umrah, belum lagi belajar, mengajar di situ, membaca Quran, dikir doanya, belum lagi yang sedekah di situ, memberi makan, belum lagi membantu saudara di situ, membantu. berlipat berlipat berlipat kebaikan. Kalau kita pahami ini. Kemudian punya uang. Tidak dipikir-pikir itu uang. Mau pergi umrah. Pergi haji. Tidak dipikir-pikir. Coba lihat dia, ya, Ada orang sakit. Keluarganya dan dia sangat mengharap. Supaya bisa dipanjangkan umurnya. Dia tidak peduli. Walaupun satu hari. Eh dia akan bayar berbilion-bilion. Satu hari. Kenapa tidak keluarkan puluhan ribu saja, puluhan juta supaya dapat eh supaya dapat ratusan, ratusan tahun. Ya, bahkan ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. 174 Kali lima, sudah berapa? Sudah hampir satu setengah abad. Sementara kita di sana berapa hari? Belum lagi salat sunnahnya ledih buat. Semuanya karena kehormatan Masjidil Haram itu. Tapi ternyata dalam Islam ada lebih terhormat lagi dari Masjidil Haram. Ini lebih luar biasa lagi ini. Nih. Tidak tanggung-tanggung. Ya, -tanggung. eh, Masjidil Haram kehormatan Makkah dan Masjidil Haram menyatu dengan kemuliaan bulan Dulhijjah dan menyatu dengan kemuliaan Hari Raya Idul Adha baru bisa menyamai kehormatan yang satu ini tanggal 1 apa Tanggal 10 Dhul Hijjah Yaumun Nahar Hari Raya Kurban Itu hari yang paling afdal Paling mulia Nabi bersabda Afdalul Ayyam Yaumun Nahar Seafdal-afdal hari Hari Nahar Hari penyembelihan Itu hari paling afdal Kemudian bulan Dhul Hijjah Bulan mulia bulan haji apalagi sepuluh pertamanya sepuluh pertama bulan dul hijjah kata Nabi tidak ada hari-hari yang amalan soleh terkalahkan kebaikannya seperti beramal di hari-hari pertama dul hijjah ini tidak ada bisa mengalahkan kita melakukan solat di situ tidak bisa mengalahkan solatnya puasa sedekah amalan nak soleh apapun di atas Quran dan sunnah maka sahabat langsung bertanya menyebutkan amalan yang paling hebat berjihad berperang di jalan Allah kata Nabi ya Rasulullah walaupun berperang di jalan Allah kata Nabi walaupun berperang di jalan Allah tidak bisa mengalahkannya kecuali kalau orang yang berperang di jalan Allah membawa hartanya membawa jiwanya Kemudian tidak ada yang kembali Baru bisa mengimbangi Ini hebatnya ini Sepuluh pertama bulan Dhul Hijjah Apalagi bulan Dhul Hijjah secara menyeluruh Sebab seluruh pertama ada apa? Ada hari Arafah Hari-hari haji ada tanggal sepuluhnya ini tiga kehormatan ini Idul Adha bulan Dulhijjah dan kehormatan negeri haram ini ternyata ada yang lebih terhormat lagi yaitu kehormatan seorang muslim kehormatan seorang muslim Dalilnya di Haji Wada Nabi ceramah Panjang ceramah Nabi hafal lah yang hafal lupa lah yang lupa yang jelas diantara ceramah Nabi disebutkan oleh sahabat. Iaalamu, yakinlah kalian. An wa amwalakum wa aradakum haramun kharumati yomikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum, fi baladikum hada atau hadhih. Kata Nabi, yakinlah kalian. Bahawa sungguh Darah-darahnya kalian Harta-hartanya kalian Serta kehormatannya kalian Adalah haram sangat terhormat Sama dengan haramnya Terhormatnya hari ini Yang menyatu dengan bulan ini yang menyatu dengan negeri ini sebelumnya Nabi tanya sahabat hari apa ini? dijawab bulan apa ini? dijawab tempat apa ini? dijawab oleh sahabat baru Nabi tegaskan hadit ini kehormatan darah kalian harta kalian kehormatan kalian haram sangat mulia sama dengan kehormatan hari ini menyatu dalam bulan ini, menyatu dengan negeri ini, baru sama. Berarti kalau Masjidil Haram tersendiri kalah? Kalah. Bersyukurlah jadi seorang muslim jemaah. Bersyukurlah jadi seorang muslim Kehormatan seorang Muslim sangat luar biasa Nabi pernah bersabda Bahawa riba Mempunyai 60, 60 atau 70 pintu Jenjang Yang paling rendah Seperti Menzinahi ibunya Itu Yang paling rendah Seperti menzinahi ibunya Wahar bar riba. Sementara riba yang paling ribah, sementara riba yang paling ribah adalah terus menerusnya seseorang menodai kehormatan saudaranya sesama Muslim, terus menerus mencacatinya, mencarikan aibnya, menghancurkannya. Dia tidak akan tenang kecuali dia mati mungkin di alam barasa juga dia harus He. itu riba yang paling riba kata Nabi sementara yang paling rendah apa? sudah seperti menzinahi ibunya kenapa seorang muslim punya kemuliaan tiada tandingannya di sisi Allah SWT jaga keislaman kita jemaah. jaga syahadat kita solat kita puasa kita zakat kita haji umrah kita jaga agama kita sesuatu yang mengalahkan dunia beserta segala isinya dan penjagaannya harus dengan betul-betul mempelajarinya mengamalkannya mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Kalau kita paham tentang hal ini, maka kita bisa memahami kenapa Nabi mengatakan khawarij anjing-anjingnya api neraka. Sebab khawarij adalah kelompok yang menghalalkan darahnya, kaum Muslimin. Kalau sudah marah apa lagi? Dia akan tumpahkan darahnya kaum Muslimin. Saya akan kerahkan massa. Tidak menjamin pertumpahan darah dan betapa banyak jamaah darah lihat di Mesir untuk sebuah kekuasaan. Coba seseorang turun saja Kalau memang sudah tidak disuka Eh Banyaknya darahnya Saudara Muslimin akan selamat Tapi demikian jamaah Banyak orang terjatuh Dalam fikiran sesat khawarij Yang menghalalkan darah seorang muslim Apa yang pertama diperiksa di hari akhirat tentang darah solat ada juga hadisnya dan tidak bertentangan sebab digabungkan dengan paham, yang pertama diperiksa amalan yang pertama diperiksa yang berhubungan antara hamba dengan Tuhannya adalah solat sementara amalan yang pertama diperiksa, yang berhubungan antara hamba dengan hamba yang lainnya adalah tentang darah dosa yang sangat mengerikan Jagah lisan kita Jagah kehormatan kita Kehormatan saudara kita Ini beberapa hal yang kami ingatkan diri kami Dan kepada saudara Kita seluruhnya Semoga Kita semakin yakin akan kadar Islam ini Allah memilih kita untuk berada di atas Islam, agama yang tiada tandingannya. Sementara Allah tidak memilih Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam, padahal Nabi sampai mendakwahinya sampai saat-saat mau mening, meninggal. Tapi Allah beri hidayah kepada dia. Syukur ini emak ini. Jaga dengan terus mempelajarinya, mengamalkannya mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas Islam, menyempurnakan Islam kita, mewafatkan kita sebagai seorang muslim. Sebab wala tamutunna wa antum muslimun. Jangan coba-coba kalian mati kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmu kita. Memperhebat amalan kita menerima dakwah dan seruan kita dan menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersabar Allahumma Allahummaghfiril muslimin awal muslimat al-ahya'i minhum wal Allahumma inna nas'aluka bi annalakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard Ya dal jalali wal ikram Ya hayu ya khayyum An tarzukana Ilman nafi'a Wa amalan mutakabbala Wa qalban khashia Wa dakwatan mustajabah Wajjalna minas sabirin Wa amitna ala dhalik Inna ka anta alim Wajawadun karim. Sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahabihi Wasallamu tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh